Fonts esteu escoltant Onda Libre, ràdio contrabandà 91.4 de la FM de Barcelona i a internet a 3w.contrabanda.org. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres de tres maneres: a través del telèfon en directe 93 307 7366 93 307 7366 per mail ondelibre1917.yahoo.es i el nou bloc del programa, 3 www.espaialliberat.wordpress.com El nostre horari és els diumenges de 12 a 2 de manera quinzenal. Follow the star and forever Floating above I know A falling star Can't fall forever But let's never Stop falling in love Doncs, eh, bé, estem aquí una setmana més eh, La setmana passada Vam tenir uns problemes mèdics que ens van impedir estar aquí I, i bé, tornem a estar aquí amb un nou tema, com sabeu estem fent el monogràfic sobre el moviment obrer català eh, seguim una mica endavant eh, bueno, no seguim endavant sinó que ens quedem eh, encara als voltants de la primera república eh, per parlar avui de la dèria de la cultura Earth is a beautiful heaven Always I hope that we shine like the star And be forever close Doncs com ja sabeu, el programa Onda Libre, eh, que es fa ara en plenes vacances, no per un altre motiu que, bueno, doncs si la setmana passada no vam, fer lo de, no vam fer programa per motius de salut, doncs vam dir, vinga, fem-lo aquesta setmana, però ja segurament ja és aquest l'últim programa de l'any, no? Vull dir, sí, sí, sí és, sí, sí. és l'últim programa, programa d'Onda Libre de l'any, i l'acabem amb un tema que de segur us interessarà molt que és tot el tema de la cultura obrera en temps de Primera República, no? Suposo a l'entorn de, sí. de Primera República Doncs aquí l'acompanya, la s'ha preparat molt bé el tema i... I els dos, els dos. Més tu, home, no, no, no. els marits s'han de situar en el seu lloc just i, el, I això, eh? avui tot el programa anirà, anirà sobre aquesta matèria. Ja sabeu, el programa Arsamed en directe tots els diumenges, però cada, ara cada, cada 15 dies. Tengo ganas de bailar de nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. el tema de la dèria de la cultura eh, l'hem escollit l'hem perquè en aquesta època de primera república va haver com aquesta dèria o, o furor per la cultura eh, sobretot és de la vessant anarquista del moviment obrer i hi havia una manca de cultura a la major part dels obrers eh, i una creença que ajudaria positivament a la revolució social tota l'educació del proletariat. El tema així que volíem tractar és tot el tema d'educació, de les escoles. Eh, I, bueno, suposo que el més famós que coneixeu són les escoles racionalistes, però abans d'això existien les escoles laiques. No, jo no les conec. Què són les escoles racionalistes? Eh, doncs tot el tema de Ferrer i Guàrdia i tot això, que ja parlarem més endavant. perquè pensava som... que es deien escoles lliures. Ja parlarem de escoles racionalistes però més les endavant. les racionalistes no són les lliures, llavors... Bueno, això és un terme que s'utilitza més ara. O sigui, però les racionalistes són les lliures. O sigui, no... no, no ho sé. No. Ara es diu escola... Ara és moda dir escola lliure i tal, però en el seu moment es deia escola racionalista i, bueno, és molt més lligada al moviment anarquista. Bueno. Ja farem un programa tot sobre educació lliure, no. si voleu. No, no, si no. Si t'interessa. Simplement perquè jo havia sentit que el Parler era escola lliure, que n'hi bueno. Sí, també. Però, tu, Però tu. aquestes no eren escoles lliures ni racionalistes, eren escoles laiques, es deia. I, bueno, eren les escoles així més progressistes que existien en aquest moment i, bueno, sobretot van despertar molt interès en un tipus d'obrer ...més il·lustrat, no?, que veia l'educació religiosa, que era d'altra alternativa, la més majoritària, eh, com a perniciosa pels seus fills, no? Llavors van fer una fundació d'escoles laiques, que bàsicament les escoles llarges, eh, les escoles laiques, la innovació que portaven era que no eren religioses, tenien, sobretot s'aplicava el lliurepensament, l'obrarisme... Eh, I estavave molt lligades amb tot el tema de societats obreres. de quins anys estem parlant. i els ateneus i tot això. Que seria segona meitat del segle XIX? Sí, és el resultnça de la Primera República sempre. Sí. Bueno, aquí un... no, és una mica posterior. Mira, aquí tinc una dada sobre les escoles laiques i diu que entre 1882 i 86 hi havia, per exemple, 70 escoles laiques a tot Catalunya. Tot i la dura repressió de l'època perquè no eren tolerades aquestes escoles. <coughs> aquestes que tenim. Hi eh, has quin tipus d'escoles havia a l'època. Doncs havia escoles religioses o, o escoles no, que anven religioses, però no estaven regulades i estaven en pisos, per exemple, a Barcelona al barri bòtic i tot això havia escoles en pisos però amb molt males condicions de ventilació i higieniques i on un de cada tres mestres entre cometres no tenien ni el títol no? i bueno, a part d'això a part d'escoles religioses clàssiques també havia un tipus d'escoles hi eh, havia un moviment de catolicisme social adentat per l'encíclica del papa Lleó XIII no va durar molt aquest, no? Bé, bueno, aquest és, és el que va ser eh, assassinat i oficialment per la, i oficialment segons l'església mort de causes naturals és del segle XX ah. I també seria Lleó? Jo no. és que amb això dels papes em perds Ja, és un, és un lío total eh, Doncs aquesta, aquest catolicisme més social que també s'assembla una mica al que teníem aquí els anys 70, no? Aquesta, de vegades el castellicisme aquest fa aquestes vessants més, més així, més d'apropament als pobres. Tot això. Oportunistes, vaja. Sí. Doncs van crear patronats i escoles obreres en els barris on vivia el proletariat. Eh, I aquest experiment que van fer va, va ser... O sigui, els obrers no s'ho creien i ho veien amb molt resselt. No? i ho identificaven l'Església amb la patronal, moltíssim als obrers. Eh, llavors el paternalisme d'aquesta corrent catòlica, eh, o sigui, una no vegada una crítica al moviment obrer revolucionari organitzat, no? O sigui, es posava als barris obrers, però amb un pensament molt de dretes i tot això, no? No ho sé, jo, la meva havia va a unes escoles d'aquestes que deien del patronat, perquè aquestes escoles, bueno... De, a partir de la Setmana Tràgica desapareixen el 1909, però tornen. Perquè després de la Guerra Civil també hi havia escoles aquestes de patronat i tot això. El patronat és sota el patrocini d'algú, de... no? D'algú, en aquest cas, religiós. Sí, doncs sí. És perquè hi ha gent que fins i tot envia ara mateix, a dia d'avui, nens i nenes, els seus fills o filles, a escoles religioses i no ho sap. No en té idea. Pensa que no, perquè el mestre no va amb l'Alza Cuellos. Sí, però no, en realitat estan sota el patronatge, el patrocini, perdó, de la congregació de les germanes de no sé què o dels jesuïtes de no sé quantos. Sí, i també jo crec que s'utilitzava molt per tot el tema pobres, no? És com aquí a Barcelona, bueno, l'Institut de l'Aïs que abans era el patronat o Ribas, tot això. Mm. Vull dir que és una mica en barris marginals, no? Mm. I el, després de la guerra aquestes escoles de patronat per exemple a Horta doncs era un reclam no? pels fills dels treballadors eren gratuïtes i a més et tornaven llet en pols A veure, la que no deixa dubtes és com les tipus de les escoles aquestes privades de l'Eixample que són les germanes esclaves del Sagrado Corazón de Jesús Sí, és bastant heavy és bastant... No, I no hi ha unes esclaves descalces també? Segur, i, i, i latirades Sí Black as my heart Dark hours since we've been apart The voice in the wind keeps calling your name Theroni November came and with it died our love Please come back I bé sobre això de l'educació no hi ha molts més a dir. L'únic que es va vull dir molts obrers van veure la necessitat de portar els fills a l'escola, van sortir com sempre i va gent que se'n va aprofitar. També va ser un moment per aquesta aquesta miqueta de, de conscienciació de les escoles laiques, que, bueno, eh, estem parlant de, de 1880-90 i les, el laïcisme a és una que s'està lluitant en els nostres dies. Vull dir, no és fins ara, any 2010, que no només existeixen escoles religioses sinó que les públiques eh, no són de, del tot laiques no? ara es comença a portar tot això del Nadal laic like i, i no sé què però és més no sé, tu què opines, és més confessional que laic like, no? no és com França és... no, és que la Constitució diu que l'estat espanyol és un estat laic like, no confessional això, right? exactament sí, Clar, i, mica... dir, i aquesta diferenciació fa que tot el tema de la xarxa d'escoles eh, públiques i, en general, tota l'educació que, que ha de ser pública, és a dir, la concertada la gent pensa que és privada, no? La concertada, o sigui, l'ensenyament és públic, és a dir, pagat per l'Estat, amb professors que siguin funcionaris o no, aquesta és la diferència, i amb instal·lacions que siguin de l'Estat o no, Ah, fins als eh, 18 anys, no? Em sembla? No, ara fins al 16, perdó. Obligatori fins al 16, no? Sí, sí, sí. 16. Ah, em sembla que ara volíem posar el... M'he confós perquè em sembla que volíem sí, posar-ho ah, 18. Sí, ara volen que comenci l'educació obligatòria als 3 en comptes del 6 i fins als 18 en comptes del 16. Això, ara és del 6 al 16. Val? I clar, amb aquesta qüestió laica, no a confessional, fa que l'Estat subvencioni molts molts col·legis, molts instituts que són concertats amb l'Estat, és a dir, tenen un concert econòmic amb l'Estat, però que l'ideari i la gestió d'aquell centre mm, és per part d'una congregació religiosa. Ens trobem en, aque, en aquesta contradicció. En bueno. cap, un Estat que es considerés aconfessional no podria decantar-se per cap eh, per cap així, institució religiosa ni col·lectiu religiós i, per tant, no podria subvencionar, perquè, en el fons, és subvencionar no, però he... uh, un, un, una determinada ideologia religiosa a partir dels seus col·legis, vaja. No sé si no. m'estàs molt, però, bueno, jo considero que és això la diferència amb l'estat francès. Bueno, hi ha un llibre molt interessant de, que es diu ateisme i laicidad, que parla una mica de totes les diferents corrents de tot això del de l'aixisme, ateisme que a vegades ho confonem, no? I parla d'això, que França és laic... O sigui que... No, no, no, a confessional. Ai, perdó, sempre dic al revés. És a de confessional, o sí sigui que en una escola de França no pots portar ni la creu, ni el mocador al cap, ni res. No pot haver cap religió. I en canvi nosaltres hem de respectar totes les religions. Per això pot haver una nena amb un mocador al cap, una creu, per això subvencionen escoles religioses i igualment la, la religió oficial d'Espanya és l'església... No, com ho diuen? La referència no, no cultural o no sé què? És l'església catòlica. No nostra referència cultural... Això, això, això, No, ja no és moda dir religió oficial. Ara és referent cultural de no sé què. Oficial, no, no. La qüestió és molt simple. La, la... Jo crec que, penso, que és molt simple. És a dir, un estat laic like sense, sense declarar-se cap a, que, que té cap religió d'estat oficial val? Sí. Eh, pot afavorir una o altra religió. Un estat aconfessional per la seva vocació de, per la seva vocació aconfessional no pot afavorir cap religió. Val? No està en contra de la religió religions. Sí, no sí. pot afavorir-ne cap. Però... Per això no subvencionen col·legis concertats que tinguin un ideari religiós o que hi hagi al darrere un, un ens religiosa. I no? sí, ja no és només que no puguin afavorir, és que no, sub, no poden l'Estat no pot subvencionar cap religió. Però és per això sí, o sigui, sí, bueno, clar, és per afavorir això. en el sentit de no afavorir unes contra les altres un, vols dir, afavorir de, cap una, de cap una potenciar altra, no? Sí, bueno. no, hi ha, hi ha gent que, que, que aquesta és una bona jugada de l'Església que defensa la religió com una, com una expressió cultural eh, i com una llibertat com una llibertat de l'acció individual. Bé, bueno, és un bon moment per parlar d'això, amb el Nadal i tot això. Sí, la veritat és que és inevitable parlar sobre el tema de la religió. Bé, bueno, hi han postmoderns, no se li pot dir d'una altra manera, hi ha gent postmoderna, és a dir, gent jove, eh, fins i tot de la nostra edat, del nostre entorn, amb un nivell cultural elevat, eh, que no han sigut, diguem així, adoctrinats des de joves, com podien ser els nostres avis o pares, per la religió, i que encara ara defensen la religió com una opció cultural i individual jo ho dic perquè és bastant esgarrifós que continua avient i gent que defensi el fet religiós ni que sigui per una, per una creença individual jo crec I que, que la cultural, religió... vols dir que ha anat a la universitat? O... sí, sí. Ah, bueno. sí que avui en dia jo crec que la religió al final és una, és una, és una expressió a superar és una expressió de, de l'irracional a superar eh s'ha anat perfeccionant amb el temps. Primer s'adorava la pluja i, i els gripaus, i ara, ara és una mena d'home arròs eh, estil·lari. Bueno, suposo que amb el temps això anirà, anirà passant. Jo penso que al final acabarà la reïgió com tot això de Quarto Milenio, saps? Una mica tot l'inexplicable anirà per a l'Església Catòlica s'apropiarà de totes aquestes coses i Polterheitz i tal, i els anirem a buscar per fer exorcismes i ja està. O per divertir-los. No? Sí. Sí, perquè és entretingut, no?, veure'l, veure... com, com, com observar allò, entretingudament, mira que irracionals érem quan creiem en aquelles coses i tal... L'increïble és que hi ha gent que encara pensa que el dimoni camina amb dues potes i va per, per porall. Bueno, no és... bueno, I els testideus de Jehovà que lluita el déu i el dimoni físicament. Estan lluitant per nosaltres. Ai, que lluny Però... ens queden els temps dels revolucionaris francesos, per exemple. El 1789 estem parlant que transformaven les esglésies de cultes pagans, perquè no és un cult a pagar a, a figuretes i a estatuetes, el déu a, a la raó. Ells, ah, ells sabien, van, instaurar, van instaurar el culte a la raó. Bé, bueno. i això és 1789. Però bueno, eh? si et serveix de console, el meu institut van posar una tele on havia la creu. Està bé, és una nova religió. Sí, nova religió. sí. sí. I, és... i és curiós, perquè és un institut... És un significatiu. És un institut que està en obres, ara mateix, institut que al seu temps es deia Francisco Franco, i, bueno, ara i és X, l'han tirat tota a terra i només han quedat l'església. Per Per què? No? primer l'església estava amb l'excusa que com no havia salat audiovisuals posaven la tele allà però no, no, ha continuat l'església totes les instal·lacions eh, de l'església, tot depenen del bisbat de, de Barcelona és a dir, no és patrimoni de l'Ajuntament no pot ser ah, doncs alienat ser, doncs ser això, eh? i això que és una església de 3 metres quadrats però, bueno. però tot aquell territori no és o sigui, és d'aquesta gent aquell ja. bueno, terreny El cas és que fa 150 anys tenien la mateixa conversa que hem tingut ara i no hem avançat molt, eh? No, no sé d'aquí 150 anys què passarà, no? Eh, I bé, no sé, posem una cançoneta després de parlar això d'educació i, i la religió i tot això i passarem a parlar una mica de la premsa i les publicacions Perfecte Doncs eh, Sense més, cançoneta Oh, mad one. We see your trap. You can never escape your fate. Submit with honor to a duel with my son. I agree. I see you using an old style. I wondered where you'd landed. your blood baths and elevate the shafts like these murderous rhymes typed from genuine craft check the print swear veterans walk the letter lettering slow moving MCs is waiting for the editing the liquid solid that made up the chemistry a gaseous element that burned down your ministry herbal vapors and biblical paper smoking exodus every square yard is flush fuck the screw face modal sessions facial expression leaves impression try to keep a sharp nigga guessing give praise and shout some here's the outcome cut across the semi-gloss Rhymes floor, shit is outdated Just like neck loads of sterling Suede fronts, belt bottoms, and tri-color shirlings I ain't particular, a bang like vehicular Homicides on July 4th in Bedstock But money don't grow on trees And there's Steve and FCs Who cut throat to rake leaves They can't breathe, but splash Rushing fast like running rivers I be that whiskey in your liver You love the line of money My Mr. 52 baby strikes <laughs> This is not an 85 of flair made clear When the guards get on the perform Storms grew up, moves up pausing the crowd self-destruct killer bees are stinging something when I reveal science that's heavily guarded by the culprit. Bombing your barracks with aerodynamic sport play. Poison darts by the doorway. Mines that's laced with explosive doses. Damaging lyrical launcher. Lunge at the youthful offender. The ninja, any contender. Testing a murderous master could lead to disaster. Dynamite dorses. Explode through the barrier. Rips the retina. Who can withstand us? Punishing, punishing stings to the stone shocked in the hip-hop livestock seeking for serum make sure a fox chill for drugs plus the young bucks bust ducking handcuffs throats get up when don rush out of town foes look shook but still pose we move like real pros through the streets we stroll bullet holes lace the windows in 160 So control the avenues that's the dream that soul Building lobbies, the graveyards for small timers is caught in airport, thieves in their vaginas No peace, no the police, mad corrupt You get backed up, depending if you're passing a cut Plus, shorty's not a shorty, don't no war He's living heartless, regardless of the charges Claims to be the hardest individual Critical thoughts, criminal minded Blinded by illusion, finding it confusing Fool of the Iron Fights Does that 52 baby strike? Fool well, of the Iron Fights Does that 52 baby strike? Yeah. yeah.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 Eh, la premsa horera experimenta als anys 80 un autèntic ressorgiment amb títols de qualitat de la tramuntana i acràcia, de signe anarquista amb dues, tot i que la primera era ribatejada al republicanisme federal. De, 95, de 96 periòdics obrers a l'etapa 1869-99, estudiats per Víctor Manuel Alverola, 47 eren de Catalunya, 13 de Madrid i 9 d'Andalusia. Dels catalans, la meitat, 25, eren barcelonins, 5 de Sabadell, Gràcia i Sant Martí de Provençals, que en tenien 3, i un les següents poblacions, Badalona, El Vendrell, Tarragona, Igualava, Vilanova i la Geltrú, Sant Feliu de Guixos, Palamós, Reus... Eh, Mataró-Sants i Manresa. La major part que es coneixien són de l'època que comença el 1881 arran de l'etapa liberal que per la premsa suposava pujada del poder de Sagasta. D'abans se'n coneixen noms però no sempre s'han conservat exemplars que eren impresos escadossadament com a fulls semiclandestins o clandestins del tot, com ara el municipi libre que s'imprimia a la imprenta del proletariado. Do sedu doncs, Donc, sé, no sédu Donc sé, sé sédu Donc sé, no sé, sédu Doncs, doncs bé, com heu vist aquest text com sempre tan interessant d'aquest manual d'història del moviment obrer, de Huerta Esclavaria que sempre recomanem doncs tot el tema de les publicacions a part de l'educació dels obrers eren tan importants les escoles per nens com les publicacions les més famoses com han, com han dit aquest text La Tramuntana i, i La Cràcia. Eh, la Tramuntana, que és la més anarquista, anés eh, després de l'atentat del Liceu, eh, on ja sabeu que moren 21 persones, i, bueno, això no es parla molt. Després de l'atentat del Liceu va haver una davallada molt gran de popularitat de l'anarquisme, no? Home, suposo que amb un atemptat eh, de terror, eh, que és la, la, la paraula de terrorisme, no? Vull dir... Un, un, un acte així de terror eh, individual i contra la població, doncs eh, suposo que eh, és com sempre. Eh, la violència no, no, no, no, no genera immediatament eh, adhacions eh, no. en general. Però Històricament este, no ha sigut així. Aquesta, una idea, això, de que va crear moltes... Mm. L'atemptat de l'Iceu va fer el que va donar visibilitat al moviment anarquista i tot això. Suposo però, també, clar. No? Sí, però va ser molt més tot, a, tot a, això que estem parlant, tot aquest tema cultural, el que va donar molta més popularitat a, als anarquistes que no pas l'atentat de l'Iceu. Home, està clar que l'educació, la cultura, socialitza molt més les xarxes de solidaritat amb els treballadors en vaga o en... qüestions així socialitza molt més el missatge anarquista en aquell moment que no la pròpia violència val? Sí, sí. que compreixen els altres que compleixen els fins que persegueix uns altres objectius eh? uh, segurament de, de, de vegades fins i tot de que siguin acceptades el uh, certes pràctiques més socials per part d'aquella gent que està en contra del sistema en aquell moment que no serien admeses si no hi hagués aquella violència, per exemple, no? Sí. Parlo d'aquell moment com puc parlar d'uns altres, eh? Sí. Eh, I a més a més eh, tot aquest... Hm, tant en la premsa com a l'educació, també aqu aquest moviment cultural omplia un buit que l'Estat no omplia. M'entens en aquest sentit? O sigui que la, per això va tenir tanta popularitat, no? perquè l'Estat no posava ni publicacions que t'interessessin ni escoles amb un nivell acceptable, ni, bueno, com veurem ara, també ateneus, cooperatives, tot això... Nosaltres ja havíem parlat en anteriors programes que l'estat eh, sorgit del feudalisme, l'estat espanyol, i podem parlar que és un estat sorgit a partir del 1812 i després del regnat de, de Ferran Seté a partir dels anys 30. Eh, aquest, estal, aquest estat, perdó, que tenia que ser democràtic, és un estat que comencés les reformes liberals i comencés a homologar el que nosaltres... Eh, coneixem actualment com el modern Estat Nació és un estat fallit. És un estat que no fa cap mena de renovació administrativa, no fa cap mena de reforma agrària, no depura l'exèrcit, etc etc i que es limita simplement a ser una transacció entre les noves classes burgeses i les antigues oligarquies terratinents a partir de les dues desamortitzacions. Aquest estat eh, fa una fallida també dissenda, és a dir, no té una capacitat recaptatòria en tot l'estat espanyol, ha d'afrontar una guerra civil i després entra en l'època de la contestació proletària sense un projecte polític i administratiu unitari. Unitari i definit. Eh, per tant, que això també tingui un reflexe a l'hora de la capacitat de generar aparell, aparell hegemònic, aparell cultural, aparell d'educació, doncs n'és una conseqüència directa de tot això que, que n'acabem de dir. Uh -huh. Doncs això, en aquest sentit, va ser pràctic el moviment anarquista i va aprofitar això per fer-se un lloc, no? mm uh -huh. Eh, i bé, bueno, les dues publicacions més importants eren la Tramuntana i Acràcia. la Gràcia la Tramuntana, com hem dit, més eh, defensora d'anarquisme i del socialisme més individualista més el director era masó i esclar, eh, escrivien tots els maçons famosos d'aquella època, Encelmo Lorenzo Antoni Pallessé eh, i l'altra publicació era la Gràcia que es de, posava cràcia, revista sociològica es deia eh, van haver 30 números i segurament és la, la revista més millor escrita, més acuradament impresa de les que ha fet l'anarquisme eh, d'aquella època eh, bueno, una curiositat hi ha una, una col·lecció a la Meroteca de la Caixa Tarragona aquesta publicació toma. Uh -huh. i bueno, si s'interessa tot aquest tema de la premsa obrera d'aquesta època de la primera república, segona república hi ha una una pàgina web molt interessant que ha fet unes, unes persones que es diu veu obrera 3b i allà tenen una relació de totes publicacions obreres que s'han anat fent i està molt bé perquè també tenen eh, no, no és que estiguin escanejades però pots veure la caràtula com era, la portada, és, eh? sí, no? la portada totes i n'hi ha moltíssimes I, però no només de... publicacions eh, llibertàries anarquistes o també de comunistes havia tot eh Sí, i molt molt ampli. I tot el moviment obreng ja. Sí, sí, molt ampli. Com, com... tendències socialistes també. Sí, una pàgina. Clar, sí. Però, bueno, en aquesta època estem parlant de que eh, ens hem sentat molt en Catalunya i això. Sí. i és un moment hi haurà altres moments que no, però en aquests moments aquest tipus de prensa i això era més anarquista, no? Però, bueno, n'hi ha de més posteriors a totes les tendències i és molt interessant. Bueno, hi ha un altre lloc també on poder consultar totes aquestes coses, que és el famós pavelló de la República, misteriós, no? Que tu potser coneixes millor que jo. Ah, sí? Jo <ríe> No sé. Jo el conec és, que és un lloc molt misteriós, el eh, Pavalló de la República, sí. perquè està dit que... Una altra que... cosa que a tingui molt intrigat aquell ah, lloc. <ríe> això, és, això sí que és Quarta Millenio. O sigui, és una biblioteca pública de la Generalitat, no? Bé, bueno, és de la Universitat de Barcelona, però té com una mena de conveni o... És un centre de... No. És no, un centre veure, de documentació. És, exacte. És Biblioteca de la Universitat Pública de, de, la Universitat Pública de Barcelona, però alhora és un centre d'estudis històrics eh, contemporanis. Es sí. això... Però sí, té el seu carnet eh. especial i tot, eh? No? Sí. Sí. Llavors és un fons documental, a més famós a nivell europeu. Sí, sí. Però... Dir, és tot... que recopilen tot. Tot el que sigui d'esquerres, però... I a l'actualitat també, eh? O sigui, recopilen moltíssimes coses. No, no, no, totalment. Eh, llavors, tu si preguntessis a dos de cada tres del moviment, ara, de, de tendències, eh, de tendències, i els hi preguntés i els hi diguessis tu ets el que és el pavelló de, de la república, jo crec que molt poca gent li sonaria. No, no? no. diria, pa pavelló republicà. No, no, no, no. pavelló de la república. Doncs, pues, eh, bueno, quedeu-vos amb el nom. Quedeu-vos amb el nom <coughs> perquè, vull dir... És molt interessant concentrara eh, la majoria de, de material per poder conèixer eh, la història de l'esquerra i del moviment obrer en general del segle XX, eh, sí, a nivell però... de Catalunya i a nivell fin de tot d'estat estat espanyol, i concentra una publicació. I la majoria només són consultables allà. Eh? Vull dir, no, no te les pots endur ni res. Són consultables És que a sala. Aguarden des de la solidaritat obrera des del principi fins ara els últims números. Eh, un fanciner que treguin els obrers de la Roca, també la tenen allà. Tot, tenen absolutament tot estat espanyol. Poso que n'hi haurà altres arxius però no. tipus, però la gent identifica molt, ah sí, la teniu Enciclopèdia Ciclopèdia Popular, o, o el... També un fons d'arxiu molt important és el de Comissions Obreres, per conèixer tot el tema del 70, no? Uh -huh. Hi ha fons d'arxiu així, el de la Diputació de Barcelona, ara, senyors, el gran arxiu realment, de veritat, eh? és el, de, el del pavelló de, de la República i està allà a prop de Vall d'Ebron, davant del, de l'edifici ai, del monument aquest dels mistos torçats amb lleig està davant, I, i és un lloc que realment entres i és un altre món i tenen tots els cartells originals de la, de la guerra tots els cartells de la guerra civil aquests cartells que hem vist reproduïts tantes vegades, es tenen allà els originals amb, que són immensos, jo no m'imaginava jo és, que, jo és que per què no ho diria a les clares? Mm, per mi que està tot incautat allà. És que una concentració d'aquella manera que tingui tan poca publicitat, tan poc accés públic en un lloc remot de Barcelona, Bé, està per, incautat i aquell I per material. consultar alguna cosa et sents com si fossis un delinqüent mica, a vegades. Sí. Bueno, les coses... A veure, hi ha moltes coses com una biblioteca normal, te seus allà, però si vols agafar el fons, vull dir, has de mirar de peu davant d'una bibliotecària... Molt borde, per ser. Però, bueno. bueno, està bé saber-ho, eh? És igual que estigui amb borde, sí que tingui que ser a peu. És un fons documental molt important, al Pavelló de la República. Hem sí. dit tres, tres apunts. al Pavelló de la República, aquesta pàgina web, 3 www.beobrera.org eh, i, com sempre, el nostre llibre... De capçalera. De capçalera. De referència. De referència. Obre és eh, manual d'història al moviment obrer d'aquest senyor Huertas Esclaveria. Bé, bueno. Home, el que és innegable és que si... Ho per una cosa que ha sortit abans, que quan jo he dit que si aquesta web tenia més publicacions d'altres tendències ideològiques i tal, clar, tu has dit, no, és que bàsicament és anarquisme, no, és que ja ho sé, o sigui, és una cosa que serà innegable. A Però... partir d'ara, Primera República, fins al 39 del segle XX, fins al 1939, eh, home, SIEP, sí, eh, Vale, a partir del 36 es podran parlar d'altres coses, podeu 33, però... Però, però si és bàsicament anarquisme. La, si la teva pregunta era si era la pàgina durruti.com, no. No és una pàgina anarquista. Ah. És una pàgina de documentació així, històrica. A més, hi ha una cronologia molt bona de tot, tota història del moviment obrer, però, bueno, tot explicar el de la de tot, totes coses, no? Eh, Bé, bueno, parlant d'això de la premsa eh, en un moment hem dit que mm, el 1881 hi ha l'etapa liberal de Sagasta no? Eh, qui és Sagasta? Tenia un nom molt curiós Pràxedes Mateo Sagasta, també Masó, com sempre, eh, era enginyer de camins i membre del partit liberal. No el coneixem gaire però va ser set vegades president del govern <laughs> entre 1870 i 1902 i era un home bàsicament liberal que va permetre tot aquest um, argument de premsa i una mica més de llibertat en una llibertat relativa en una època on les condicions eh, havia moltíssima repressió no? doncs aquest, aquest va ser segast el president del govern eh, i sobre bueno, hem dit a, a gràcia de tramuntana les maneres d'aconseguir aquesta informació i eh, i, bueno, podríem parlar eh, també sobre una mica... Bueno, tot, tot això de les escoles, eh, aquest caire, aquest ambient no? molt més propens a la cultura i a tot això, va promoure també unes costums socials, no? que són famoses. Eh, la influència del pensament lliure lliurepensador eh, va fer que es comencessin a posar als fills noms no catòlics, Eh, sobretot els anarquistes i els, els republicans federals que en aquell moment anaven una mica de la mà i després eh, s'autoritza també el matrimoni civil el 1889 i els anarquistes i republicans federals defensen l'amor lliure eh, amor lliure no en el sentit de... que li donem a partir dels anys 60-70 sinó amor lliure de poder-te casar amb qui vulguis tal, tal. i tenim un text eh, sobre això dels noms mhm mm Eh, que passarem a, a llegir-ho, molt graciós. Tot això que surt, que va seguir després de la guerra i tot això que veiem en les pel·lícules de, que les, els nens us hi posaven germinal i, i a acràcia i a Cratella i, i noms de flors i tot això, noms likes, que fins fa poc, vull dir, és una molt modern, no?, perquè eh, fins fa, bueno, quan jo era petita no podies posar un nom laic perquè abans no et deixaven batejar i tot això ara a l'església ha hagut de baixar del burro i deixar batejar la gent encara que no tingui un nom de sant no sé si t'has entrat d'això ah sí? sí abans eh, tenies que tenir obligatòriament un nom d'un sant, per això la gent es diu Maria, no sé què, no? perquè tenies que tenir nom de santa o de sant per poder-te batejar i ara ja com si et dius és igual et bategen que está en la misma en crisis. If tomorrow sun doesn't shine If no creature stirs Gràcies ha inscrit civilment un noi amb los noms de Aspies, Link i Parsos, fill del company Ventura Garriga i de la companyona Josefa Maria Climent. Per aquí es comencen a atacar la butxaca i el poder de la gent capellanuda. També el dilluns d'aquesta setmana se'n feu l'enterro civil de la noieta de 4 mesos Proletària Libre. Proletària Libre, ah, aquest és el nom. Aquest és el nom. Filla Dale. de nostres amics Anton Gurri i Teresa Claramunt de Sabadell. Per aquest camí pràctic és per on té avançar o lliure pensament. Hi ha un aclariment a sota que diu els noms aspies, l'ing i parsons, corresponien a tres dels anomenats màrtirs de Chicago, anarquistes no. condemnats a morts després dels fets del 1 de maig de 1886. Fet aquest que es commemora cada primer de maig. És fort, If tomorrow's moon doesn't show Seguéis, digo, con los nombres de Ideal Moderno, Ideal Moderno, Ideal, sí, ha sido registrado civilmente un hijo de nuestro querido amigo y compañero José Cabré y de su esposa Teresa Bruguera. Mil enhorabuenas y que no haya cavernas de sotanas cuando este niño tenga uso de razón. Eso era un anuncio que aparecía a los desheredados a Sabadell al 5 de diciembre de 1884. No, no, curiosos, curiosos, els noms que, que posaven en aquell moment. Sí. Bueno, també és una tradició hibertària posar-se noms de la Revolució Francesa, no? Que si Germinal, Floreal... Sí, però eh, és curiós perquè jo suposo que molta gent que ens escolta també pensava que això era un costum de partir de la Guerra Civil, tot això, i no, veiem que tot aquest tema es va posar a moda ja eh, el 1800. No, no o si sigui, hi ha gent que està recuperant a Ferrer i Guàrdia i encara pensen que estan descobrint la sopa d'ai. Sí, sí, sí. Però bueno, això en aquest cas és que o si sigui, descobrim que és molt anterior això de posar noms likes. no? Per cert, la tradició comunista també també es posen noms curiosos. Sí, obrerito Lenin. Sí, exacte. Jo vaig conèixer un... Bueno, no directament, no directament i tal, però un que li havia posat al seu fill, obrerito Lenin. Mm. In the lazy days of my mind Bueno, espero que no es coneguin l'ideal moderno i a l'obrenito Lenin i tinguin un fill, no sé com li dirien... Màquina de vapor. <laughs> Ideal moderno. Bueno, doncs aquesta seria una dels costums socials de, de posar noms als fills, de tot el tema de, de mor lliure, en aquest sentit no, no és que fessin les i tal, sinó que llibertat a l'hora per ella i poder-se separar, tot això. Eh, després, una altra, una altra cosa que, que hi havia en aquella època bastant famosa eren els certàmens eh, literaris. Eh, un dels molt famós va ser el Certament Socialista de Barcelona, el 1889, on va ser premiat eh, l'Himna, Hijos del Pueblo, eh, per obra d'un tipògraf d'Alacant. Ara la sentirem. No, no, si la lletra has de posar tu. No, però a veure... Eh, hi ha una versió amb lletra i sense lletra bueno, aquesta és la versió mus només musicada bueno eh, si vale, tant... doncs mira tu em pujas la música i jo recito la lletra vinga no cantaré eh? <laughs> jo esperava <laughs> que sí <laughs> és lletra, hijo del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir si tu existencia es un mundo de penas Antes que esclavo Prefiere morir Esos burgueses asaz egoístas Que así desprecian la humanidad Serán barridos por los socialistas Al santo grito de libertad Rojo pendón No más sufrir La explotación Ha de sucumbir Levántate pueblo leal al grito de revolución social. Vindicación hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés, no romperás. Torpe burgués, atrás, atrás. Come on, I have Libre. Cada 15 dies, els diumenges, al el 91.4 de la FM de Barcelona. Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Doncs eh, un altre tema que volíem parlar és el tema dels Ateneus, els Ateneus obrers. Eh, L'origen dels Ateneus no és... Una, no és necessàriament llibertari, sinó que van néixer anteriorment com a institucions ciutadanes de gaire cultural. No? Eh, com eren aquestes institucions ciutadanes, aquests ateneus, doncs tenien influències del romanticisme liberal, que és una mica el que va agradar tot el moviment anarquista, i de renaixença literària. Eh, en aquests ateneus eh, pre-anarquistes com si diguéssim eh, que encara existeixen avui dia van crear biblioteques, hemoroteques de ser relleu que inclús algunes han arribat fins als nostres dies eh, els, els ateneus més coneguts per exemple l'ateneu barcelonès que neix en 1872 quan es fusionen el casino mercantil i l'ateneu català Eh, llavors neix l'ateneu barcelonès. El moviment llibertari copia aquest model ateneïsta liberal donant liu un altre caràcter de millores socials i revolucionàries. Eh, què són aquests ateneus revolucionaris? Eh, es fan classes per adults nocturnes, pels que no havien pogut anar a l'escola de petits, també s'acostumen a muntar funcions o batllades musicals molt populars i també obres de teatre. Eh, les obres de teatre no eren directament revolucionàries sinó que eren populars eh, solien ser en castellà i eren obres així comèdies o obres així molt populars i abans posaven una petita funció una mica més de conscienciació eh, la majoria d'aquests ateneus eren vacuninistes i tots o gairebé tots van ser confiscats al final de la guerra civil encara que després durant la restauració borbònica, eh, molts ateneus es van res, la reunia restauració borbònica, estem parlant del Joan Carles, eh, és a dir, ja en segle XX. I va cuninista, suposo. És una pregunta, eh, que et faig. Suposo que es diu això perquè estaven adherits a la federació i la, la, la Federació Ibèrica de la IT. Bueno, és de tendència vacuninista sí, els... la federació regional ibèrica o alguna cosa així sí, molts tenien contactes o eren fundats per membres internacional i altres no que ja et dic que va, va ser una mica una febre de, de tot el tema de la cultura i la cultura llibertària i, i molts ateneus amb el temps es van reciclar un altre cop i es van fer molt més eh, catalanistes eh, sobretot catalanistes però no, ja no revolucionaris i aquests no tenien contactes amb la, la internacional. Però ja et dic, és que la majoria van desaparèixer a la Guerra Civil. Podríem dir que eren revolucionaris perquè en aquell moment no hi havia, no hi havia res de semblant. Bé, bueno, i perquè tenien una tasca molt... De pedagogia obrera. Sí, era molt per conscienciar els obrers i per... o sigui, es compraven cap a casa molt. No és només perquè eren els únics, no? I ja et dic, havia ateneus que no eren anarquistes, però, però no eren pels obrers. Eren per, ja, ja has vist el datenor barcelonès, va ser fusionat el casino mercantil, tal, això era pels, per la gent amb cert... Per la distracció de la burgesia sí. més il·lustrada, podem dir, no? Sí, i es va copiar, però pels treballadors, no? Eh, bé, bueno, actualment encara segue segueixen existint ateneus, bé, bueno, dels dos tipus, no? Però bueno... Des de dos mm. tipus anarquistes, no, eh? Bé, bueno, sí que hi ha ateneu llibertari de sants de tal, no? Ah. Però ja té una altra caire totalment diferent, no? Jutgeu diferent. vosaltres mateixos. I també existeixen de l'altra banda els ateneus Eh, com l'Ateneu Barcelonès. Hi ha inclús una federació d'Ateneus de Catalunya actualment, eh, que ho porta un senyor, al president Pere Joan Pujol, i defineix actualment avui en dia els Ateneus així. Un Ateneu és una institució, un centre que crea i recogre cultura, que difunde i confronta alternatives culturales frut de la labor de la raó humana. Aquesta és la... A la definició que es porta avui dia sobre Ateneu, de la banda més porxesa i tot això. A l'actualitat, l'Ateneu Barcelonès, doncs, per exemple, fa poc va haver una xerrada de Rosa Díez, l'Ateneu Barcelonès, o sigui que no en té molt, eh, d'esquerres, i el director és l'Oriol Boigas, l'arquitecte. L'Oriol Boigas, sí. Va ser l'últim cap d'urbanisme de, de l'Ajuntament de Barcelona. Ah, doncs. Fer els plans d'urbanisme, quan el 92 i tot això, i quan... Barcelona va passar a ser definitivament una ciutat aparador i pel turisme, doncs, ell era el que estava al darrere doncs, dels plats d'urbanisme. Doncs així està tot el tema dels ateneus. No bueno, sé. jo quan he dit que no hi ha, clar, podeu fer ja dient que no hi ha amb, el, amb les activitats i objectius que hi ha dels Ateneus originaris que és tota la, tota la càrrega positiva que actualment tenen els Ateneus que és per aquesta, aquesta, avançar, en aquesta, aquesta tradició històrica que han tingut va. i més tard tota tasca higienista que vam fer de, de donar hàbits d'higiene i eides des d'anticorcepció fins a un munt de coses no? o medicina rudimentària i tal ja no tenen aquesta funció social els ateneus. No, no en això han sigut superats. Sí. En aquesta funció social han sigut superats. Ara, en uh, l'accés a la cultura i tal uh, a nivell popular, bueno, jo crec que encara continuen tinguent un paper. Clar, l'important és l'orientació ideològica, que tu li donis a aquest accés a la cultura, no? Evidentment, un ateneu llibertari actualment és, està complet absolutament ideologitzat. sí és a dir, no hi ha no hi ha una voluntat d'acostament pedagògic uh, per, per complir unes necessitats perquè realment uh, l'obrer mitjà actualment no és una persona oprimida culturalment siguem, bueno, siguem clars sí, però altra és el, la informació. altra Posa. cosa és que el manipulin cap a el desincentivin de tenir accés a la cultura i li donen una cultura seleccionada val? però qualsevol obrer mitjà amb un mínim d'inquietuds pot tenir accés molt fàcilment i des de la xarxa de biblioteques públiques a moltes de les obres de continguts reivindicatius, etc etc. Per això és interessant també, vale, hem conegut l'opinió d'aquest de, de senyor, dels actuals ateneus, no? la, la, les tasques sí. que li assignen actualment, però als ateneus més reivindicatius i populars, perquè n'hi ha els ateneus populars també que li diuen sí. així, no?, uns que reben ajuda pública, uns altres que no. Eh, els objectius que tenen normalment són... Siguem clar, són d'agitació i propaganda, actualment. Són d'agitació i propaganda i, i no tenen aquell objectiu encomiable i lluable d'anar cap a les masses o cap a la classe treballadora en si. Bueno, sí que hi ha temps de fer cursos, tot això, el que passa que està molt allunyat dels interessos de la gent, entre cometes, normal no? bueno, també hi ha ateneus i ateneus però és difícil que algú entri un ateneu llibertari sense ser anarquista no? o ateneu popular indepe sense ser indepe no? sí no, és una, és una realitat bueno, home, sí que és cert que fan xerrades, intenten obrir-se al màxim de gent, això és inagable, eh? ara no direm que siguin sectaris ni molt menys mm però que ja han perdut aquell caràcter més, més popular, però jo no crec que sigui per una, per una qüestió de mala fe per part perdre, sinó simplement perquè les necessitats actuals són unes altres. No? I bueno, està bé, la funció que volen complir actualment és d'elevar la consciència. No? A sí. la consciència. Una vegada que les necessitats culturals bàsiques higiene, i d'hàbits d'higiene i tal hi han sigut assolides per, pel sistema, Eh, doncs eh, es pot entrar ja a fer més, eh, més l'altre objectiu que ja tenien en el seu moment, no? Mm -hmm. Tu has dit, que volíem escombrar cap a casa doncs sí. actualment ja van més cap a aquest sentit no? d'elevar de, de la consciència, d'adoctrinar políticament etc etc. No Doncs seria això. I per últim, en aquesta època hem dit la, tot el tema, aquesta etèria cultura, l'educació, les escoles, la premsa, els certaments literaris, totes aquestes noves costums socials, eh, llavors això també favoreix un ambient on creixen les cooperatives, tant de consum, que es eh, se serveixen per posar a l'abast de la gent treballadora, aliments i productes a, a més bon preu, eh, bueno, cooperatives com, una mica, com ho veiem ara, d'aquestes cooperatives petites de consum, i creixen, hi ha moltíssimes cooperatives malgrat la crisi econòmica d'aquells moments. O sigui que creix tot el tema del cooperativisme. I això seria una mica tot el, el tema de la cultura en aquest, als voltants de de la Primera República. Bé, aquesta idea, aquesta idea de les cooperatives, de la cultura, mm. crec que s'identifica amb una de les dues eh, grans vessants que hi ha hagut dins de l'esquerra. I dic dins de l'esquerra des del punt de vista més ampli i, i inclusiu possible. Eh, es poden identificar dues grans tendències dins de l'esquerra. Eh, la primera és aquesta que tendeix més a crear xarxes des de la base i que tendeix a crear un moviment al marge de, de les confrontacions amb el poder que n'hi també eh, en aquest procés eh, de, en aquest procés de confluència des de la base però donen més importància a les eines de, de conscienciació a les eines de solidaritat i a partir d'aquí ha doncs, anat una mena de contrapoder contrapoder civil no? aquesta és una gran tendència és eh, és la que es podia identificar als anys 60, per exemple, amb tots els moviments eh, pacifistes i tal, que després, despectivament, eh, amb un cert, cert menyspreu, se li diuen hipisme no? o hippies, mm. després és el de l'ecologisme... Eh, Bueno, actualment va, amb... va haver molt de tot això també. Eh? que actualment també va haver molt de... i actualment de podríem això. identificar amb totes aquestes tendències postmodernes del situacionisme o neosituacionisme o fins i tot el propi, la pròpia estratègia llibertària que és de no de crear espais alliberats no? de crear espais alliberats i de deixar sense base social el poder el bueno, moviment d'ocupació també el moviment d'ocupació, aquesta és una de les grans tendències dins de l'esquerra. I l'altra gran tendència ha sigut aquella que, que s'ha confrontat directament amb el poder mitjançant o bé una estructura armada o una estructura política o político-militar que anava cap a la, cap a la pressa del, del poder i creava un nou poder a sobre de les runes de l'anterior o directament agafant-lo i posant, agafant i posant-lo a funcionar en favor dels interessos obrers o, posada, o suposadament a favor d'aquests interessos, etc etc. Jo identifico aquestes dues grans tendències dins de l'esquerra, moviment obrer, digue-li digue com vulguis. Malauradament, moltes vegades enfrontades, perquè, clar, és un projecte bastant diferent. Eh, és un projecte molt diferenciat um, això pot també eh, diferenciar dues persones en l'aspecte de l'educació a veure què et sembla no? hi ha la persona en l'educació que creu que l'educació és una eina de transformació social és a dir que, que a partir de la pròpia educació d'aconseguir un igualitarisme educatiu i de donar eines crítiques a això amb aquesta eina de consciència es transforma la societat i de veritat que és una vessant pedagògica fins i tot eh? uh -huh. eh, aquesta és una vessant pedagògica i hi ha aquells que pensen que la, la ideologia l'única que fa és servir de justificació i, i està sustentada sobre les relacions de producció i sobre allò de lo material eh? és, una, és una expressió ideològica d'unes relacions de producció concretes i que per tant és una expressió únicament superestructural i que per tant eh, sense un canvi de la infraestructura no, no hi podrà haver un veritable canvi en la superestructura que és l'educació aquestes són les dues grans tendències eh? i actualment es donen dins de l'educació tu parles en molts mestres de, de l'antiga fornada, anys 70 i molts parteixen d'aquesta idea tot i que el materialisme ha orientat al mercat actualment, jo crec que està més cap a l'altre, de veure l'educació com una qüestió únicament utilitarista i instrumental, no? Home, i, i això es veu amb les últimes reformes d'educació que s'estan fent a tots els nivells, des de Bologna a la universitat, l'ALEC, eh, i tot això, no? Mm. L'educació només és utilitarista i, i, per desgràcia, inclús ni això, perquè tampoc t'assegura que tingués una feina, no?, fer una carrera molt, molt tècnica i molt utilitarista. Bueno, i tu que no n'opines de tot això dels Ateneus i eh. Actualment i la seva tasca actual en comparació amb l'anterior. Mm, doncs, una mica el que he dit, doncs això, que estan una mica allunyades del, del sentir dels, dels treballadors que Bueno, les funcions que complien en el seu moment ja han sigut cobertes per altres institucions o d'estat o no. Per exemple, tot el tema d'educació, la formació d'adults, han emportat molt les associacions de veïns, que ho han fet molt bé, i, as i associacions de veïns que han muntat escoles per adults, eh, tant d'alfabetització com de català com... i per la nit, després de, de treballar. No? En aquest sentit, això ha quedat cobert en el sentit de salut i higiene per la sanitat pública no? i en el sentit de trobada i festes i música i tal ara hi ha una, un ventall molt més gran d'oci no? No, no és, és difícil no? que la gent vagi a l'ataneu com, com anava abans, que abans l'únic que havia era l'Ateneu, el ball o el teatre uh -huh. i sobre la consciència i els efectes de transformació social que pot tenir aquesta consciència o canvi de consciència conscienciació a partir de l'educació cultura etc doncs eh, és molt ampli potser posem una cançó i reflexiona sobre el tema mhm uh -huh. Just promise me, darling, your love in return. Make this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold, making you happy. Keeping you is my goal I'll forever love you The rest of my to Charlie please come back my dad el tema de, de l'escola racionalista i del tema de llibertari. Per què la diuen ara, llibertari, allò del Ferrer i Guàrdia? No, tampoc? Vale. Je peux vous donner un peu de manque Mais avant il faut que vous dansez Dansez dansez dansez vous dansez dansez vous dansez dansez vous dansez dansez vous, danser, danser, danser vous. Danser, danser, danser vous. savoir ce que nous serions runs when you stop to call her Lily runs when you look away Lily leaves kisses on your collar Lily, Lily, Lily, Lily, stay One day she passed him by, a twinkle in her eye He said she was meant for me But when he turned around, he lost what he'd found Oh, where can his Lily be? ens acomiadem uh, fins d'aquí a, a uns 15 dies més o menys el, el programa avui s'acaba una mica abans, pel tema de l'horari especial de, de vacances de, de Nadal us deixem, amb el, us deixem amb el programa anterior, de la setmana anterior, que tingueu molt bona entrada d'any a tots i a totes i seguiu escoltant aquesta la vostra ràdio contra banda FM no sé si volies afegir alguna cosa més. Que bon any i que ens veiem l'any que ve aquí a Contrabanda FM. Encaminades a en Nodrí.